Eskerrik milain zarieta eta shariartea yateko konferentziai parte aipatu dugu honako minutetan Bacibidiako presidentearekin anaiz funusazurekin egun honan egun Amagurte, beraz, uriaren amazazpian eginen du amagurte, igandean, eta amagurte berantago, haieteko konferentziatik amagurte amagurtera, bakebidea mugimenduak, foro sozialak, bergo fundazioa eta konsiliazion resurzekin batera, perizaren topaketa bat antolatzen dituzue, uriaren amalao, amabost, amaseian, hasteuntan, donostean eta bayonan, aukera paregabe azken amarkadaren bilana egiteko, eta heldu diren urtetako egonkak main gainean ezartzeko ere bai. Odan, lehen galdera, menturaz, zer espero izaiten alzen aieteko konferenziatik, edo ondotik, eta amaurte berantago, zuek, zer balorazio egiten duzuek, nun maiten duzuek kursuera? Bon, igur ze dut, aieteko konferentzia egontzenean, denek espenu erroginuela, epe biziki motz batean... A... Negoziazio main bat, martxan jarriko zela, Frantses eh, espanyol estatuak, eta eta erakundearen eh, artean, holako konferentzia bat dagoenean, jangabe eh, ere denek eh, sentimentua ginolakoatzen, bat zela auge lanketa bat, eta auge lanketaren ondorioa hori izango zela, ordoan amagurteren eh, konferentzia. Eh, Bueltan ez dela eman uh, begibistakoa da, uh, estatuak ez dutelakoz uh, inungo borondaterik adierazi, haietak markatzen zuen uh, lan ispiritutik, uh, kataskaren uh, konponbideari uh, bide ordenatu eta nik izango nuke tradizional baten uh, martsan jartzeko. Hori decepzioa da, beraz? Bai, decepzioaz, eta aukera nik baldintza aldintzak guziak ba ziren Munduan inu nezai ikusi talde ta ahmatu batek alde bat solako olako jauzi baten emaitea borroka ahmatuaren ustearekin, ez zuen besterik espero, gara iango gauratu akordio ak hake direla, alde erdien artean, bon bre, dena bazen, dena bazen hori behar den bezala emateko, decepzioa bada. Baina nera berean, aietek ekarri duena da kontzientzia hartzea handiagoa eusko alegian, erantzun hartze bat bereziki diendarte zibiletik, eta inoiz baino gehiago implikatzea norbanakoak eta eragileak bake prozesua zer izan behar duen, zehaz,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 Kausitu duguna da, nik dut lehenik, ipar euskalegian gatazkaren existentzia azalaraztea, eta egia da bakeprozesu, terminologia erabiltzen dugula guk, justuki adierazten du dugulakoz gatazka politikoat badela, eta gatazka politiko hori bide eman behar diogula, eta nik uste dut da. Eta zer parean, zer ez duzuek ausitut, Ez dugunak oraindik, da benetan estadoak kontsideratzea gatazkaren, ondoriu, gatazkaren markatu konponbidearen uh, behar, eta orduan ed, hemen ipar euskalegian duen arazo politikoaren ezagutza. Zendako zure ustaz? Ukatzen zaigulakotz gatazka baten existentzia, eta hori momentuan hola da, bestenaz, ez ginuke ulektuko zendako oraindik presoen ez den osoki uh, Konpondua, zendako deportatuak segitzen dute deportazioan, zenako oraindik, ez gira hasi atzera begirako ariketa batean ipar euskalegian. Eta nik jango nuke ondori guetatik aratago duen gaiada eta nik uste hori dela ere beste lorpena. Ipar euskalegian argida inoiz baino gehiago, bake prozesua ez dela ondori konponbidea. Badela zinez lugaldean diren auzi esangguratuen eh, talken konponbidea eta hori ere bada garaipen handia eh, lgalde ikuspegitik egpikatzen dute. Hemen oraindik jende batek pentsatzen duenen gatazkaik ez dela existitzen eh, Ipajosskalegian. Presuen gaia aiipatu duzu, egieda zuen lanaren argatzen nagussi bat izan dela, azken urteetan, eh, ze begirada da maiten diozue gaur egun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 Nik uste, denek argi dugulakotz... Ez... Denek diozularik noxta zaizera. Ba, gehien goa, politikoen gehiengoa goa, jendarte zimlaren gehien goa, nik gogoa dugula bukatzea ondori huekin, iraganari begirako ulermen ulur, ariketa behar den bezala egiteko. Inork ez unai behitz bizi, bizi zandakoa. Denek gulertu nahi dugu zer gertatu den. Denak ez gira dosea, izango, bainan zor diegu denei, Ildakuei, gaur egun hortan ibiltzen direna, eta batez ere ondoko belaunaldiai, hariketa hori egitea denen artekoa, eta benetan, eta hortan or ere oraindik dik sartuaz giren hortan, egon diren iragan guzien inguruko hausnarketa, uh, uh, sufrimendu guzien kartografia, eta abart, abart. Hortarako bukatu behar da,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 Bakbiideen egin beaga da bakea sortzea euskalegian hori uh, lortu duzue? Eus, bakea eraiki naian arigirara, bakea ez da sortzen talde armatu bat a, desegitzen denean. talde armatu baten a, desegiteak baldintzak sortzen ditu bakerako baina egpikatzen dut. Hortarako joan behar dugu identifikkattzeera zerkekaagi zuen gatazka armatuja existenistentzia izatera orduan ikuste hortan da eta haargaen urtemu gauntan badugu zer gogoetatu, perspektibari begira, orain egin beharreko harik eta guzi inguruan, ulehmen ariketa eta guzi inguruan eta joan gure eginkizuna geldituko da benetan elkar bizitza egonko bat behematua izango dugunean eta horrek eskatuko du ba, hainbat ziren identifikazioa egitea eta adostea, daldin zaoiek ukateko zein diren Ba, Konpondu konpontu behareko gai guztiak ondorioetatik haratauko du azenak eta hori argi da hemen ezingo da elkarbizitza bat eraiki euskaraz ezin bada bizi ikasi eta lanegin uste dut bide horrek ere erakutsi digula ehonka ondia dela eta gaiak ainitzak direla eta gai hoiei eutsibearko diogula manera kolektiboan aduzira gaiteko alde bakarreko ariketa izaten ari dela azken 10 urte hauetako Bai, alde bakarzekoan, izango nuke duke asiginen alde baten alde eta gauk harigira, azteko ipak euskalegian kasu, ipak euskalegitik, eta ustut hori ere badela baloratzeko, benetan ipak euskalegiko azenda batetatik harigarelakotz eta ipak euskalegitik frantziari begira arigirela luzatzen. Alde agian, momentu batzuetan zuetan dugu E, aldibik butasun bat zuetara iristen, eh? ahmagabetzea etzen, emango ez bazen egon estaduen implikazio bat, presuen gaia ez ginuen lehen pausu bat emango ez bazen egon gure kasuan ministeritzarekin e, hartu eman hori, donk guretzat argideena da, e, gero eta inda handiagoarekin elkarrekin eraiki adostasunak eta azendak eskoalejian eta elgarekin eraman, eta gero eta urbilago izango da ba, azenda horoko baten planteatzeko e, metodoa. Hotsen main gainean eh, Frantzia eta Espainiako estatuak eh, ez hartzera daubiltza? Bai, e, e, nik errangu nuke Espainiol eta estatuak benetazko eh, konponbiderako eskaintza bat ukan dezaten eskoa eh, eh, identifikatzen diren eh, gai esanguratsuen gainean. Berbataren zunduzu baina ondoko erronkak heldu diren amagurteak nolakoak izan daitezke? Balenik eta bain erronkak ondoriuekin eh, bukatzearena Eh, nikuste badugu ejonka eh, undia dena memoriaren eh, lanketaren inguruan eta egoeskualegian batez ere maiten ari den eh, kontakizun lehia orren gainditzearekin hemen eh, ezingo da segitu bidesa nobat eraikitzen eta elkarbiza bat eraikitzen, eh, eraikitzen eh, baldin badira eragile batzu betik galtzaile baten bila doa zenak eta hor bai badugula eh, ardura eta erantzunkizun kolektiboa hortan lan egiteko, eta joko hortan ez erortzeko regezu egan aiden gauza bera pentsatu behar dugunik, edo alburu berdinakukan behar ditugunik, baina bai badugula zelan egin bat abestearen harteko egespetuan. Anaiz, sinuza beraz, min esker, gurekin izanik goizuntan, eta beraz, kukak eta honok dudiren malau, mabost eta amasei horietan. Mai min esker zuei.